Os días, un 23 de xuño Oxe a noite eh, son as fogueiras eh, Mañan é San Joan, estou de santo Así que día super especial Como non, unha noite ademais Na que a paisaxe será protagonista Igual que a paisaxe vai ser a protagonista deste episodio De quilómetros de Vale Bueno, como todos xa sabedes, eu son Juan Ortiz Jordel en Twitter E aquí estou, como casi todas as semanas non un sábado estou a gravar un domingo eh, como decías de paisaxe vouvos falar porque este esta fin de semana rematou on pero no que a min respecta foi o protagonista o venres ou unha eh, un congreso un, un seminario máis ben sobre paisaxe un seminario internacional que estaba organizado bueno pois por mm, Un colectivo de xente... De, por varios colectivos diferentes, digamos, non? Por un lado, o Colexo de Arquitectos Por outro lado, Proxecto Terra eh, Arquitecturas en Fronteiras tamén Bueno, hai, temos unha mezcolanza aí no que se refire a Proxecto Terra eh, bueno, E por eso pois Por eso tocoume un min Ir a votar unha man no que se refire a, digamos, a controlar o que eran as presentacións. Estive en o venres pasen o... A verdad é que moi ben, cun, cunhas intervencións moi interesantes. E unha delas foi a dun profesor, non? Que comentaba, un profesor universitario, que lle preguntaba aos alumnos, supoño que ao principios do curso, que pensaban da paisaxe que lle rodeaba ou algo así, non? E decía que para a maioría das persoas, cando falamos da paisaxe, o que temos en mente... E... Ui o que temos en mente son como paisaxes de postal ou paisaxes alleas, praias espectaculares, con augas transparentes e palmeiras e cousas así. O a paisaxe que realmente nos acompaña no noso día a día, pois non a consideramos como tal. Así que vouvos preguntar o primeiro de todo, como neses test que parece que se fan a veces de eu digo che unha palabra e ti, Dizme o primeiro que che ven a mente. Se digo paisaxe, en que estás pensando? Eu recoñezo que cae un pouco eh, tamén na... no que comentaba este profesor, porque cando eu penso así en paisaxe e tal, así rápidamente, o que me ven a mente é unha foto que precisamente saquei eu aí xa uns cantos anos dunha zona onde vivín cando era neno, ali en Carnota, nun alto, setita, chega a Carnota, en vez de pola costa, polo interior chegas por alto e ves ali baixo, hai unha especie incluso de mirador. esa é a visión que teño eu que non deixa de ser pois algo como moi prototípico tendo en conta o que comentaba este señor. Faláronse de moitísimas cousas, da paisaxe, incluso Alberto, xa sabedes, o meu compañeiro, namorse en na, la na, na, na morsa era yo, arquitectura. Tipo tamén unha charla para presentar o que é o proxecto Terra, que é un proxecto educativo que ten que ver co territorio paisaxe nos centros aquí de secundaria de Galicia. É tamén de primaria. Moitísimas cousas interesantes, pero unha das que máis me interesaron, realmente das que máis me interesan xa dende hai tempo, é a variabilidade da paisaxe. Porque, cando pensamos tamén na paisaxe, pensamos, en, como decía eu antes, en fotos estáticas. Non sei a que, que paisaxe vos veo a vos a mente. Cando vos fixen esa pregunta, hai un anaco. Pero... Para min é algo inmutable, e non é. Unha das características que ten a paisaxe é que está en perpetuo movimento. É algo sumamente vivo, tan vivo como pode ser o noso aspecto, o aspecto que temos nós. E como pode ser que este tan vivo? Pois porque todos os elementos que conforman a paisaxe, ou boa parte dos elementos que conforman a paisaxe, están vivos. Pero incluso as rochas, case que todo vai mudando co tempo e ainda que non muden, e las mesmas si mudan as condicións. Muda a luz, muda as condicións climáticas, se chove, se fai vento, se fai un sol de carallo, pois todo eso fai que as visións que temos dos sitios estén eso, en perpetuo movimento. Non digamos, por exemplo, por onde estou a caminar eu agora mesmo, que temos unha marea alta increíble aquí na ría do Burgo. E moitas veces tocame caminar con ela baixa, As situacións sempre son distintas. Mesmas condicións cando o vento empurra as follas contra determinados lugares. Xusto estamos comenzando o verán, pero hai pouco na primavera, estaba o paseo cheo de polen. É dicir, son situacións que aínda que parezcan cíclicas e que todos os anos as vas ter, as vas ter, pero de forro de xeitos diferentes. Eh, ainda que nos parezan o mesmo Cando ti comparas fotos de hai uns cantos anos agora, dos mesmos lugares, dos mesmos sitios, ves que mudan. Eh, aí está a súa riqueza, non? E xusto desto falaba Pablo Gallego, que foi Pablo Gallego é un arquitecto, ao que tiven a sorte de coincidir nos primeiros anos de carreira. Eh, Pablo fixo aí atrás un, un experimento e que houbo un tipo aí por un, principios de século, por Por 1929, supoño. Bueno, máis ben, sería 1928. Un tipo que se chamaba Luis R. Alonso. Eh, Cogalo, de que en Sevilla, entre 1929, creo que era entre... Debe de ser entre xuño de 1929 e maio de 1930, máis ou menos por aí. Bueno, pois, eh, ali en Sevilla montaron a exposición iberoamericana, unha exposición na que, para representar a Galicia, Encargáronse a, a Luís R. Alonso que fixera unha curta cinematográfica na que se presentasen paisaxes galegas. Este home poteouse toda Galiza arriba abaixo, sacando un montón de instantáneas. Que o que ocurre? Que morreu sen que lle dese tempo a rematar o traballo. E todas esas esfeas quedaron gardadas no Centro Galego de Artes da Imaxe, ata que non me lembro exactamente da data, sería nos anos 90, supoño, ou igual máis... Cando, a ver, Juan, editando, cando cando atopou o Centro Galego de Artes de Imaxe, todas estas imaxes, e a restaurou. A ver, recupero directamente dendo a do proxecto de Pablo Gallego. En 1929, encárgaselle a Luís R. Alonso a realización dun documental que recolla unha visión de Galiza con motivo da exposición iberoamericana que terá lugar en Sevilla ese mesmo ano. A repentina morte do seu autor, o 12 de decembro de 1929, deixa a peza inacabada. Montada de forma secuencial uns anos máis tarde por un grupo de intelectuais afins, será proxectada dúas veces nun cine de Vigo e Pontevedra. Abandoada nos archivos dunha productora madrileña durante máis de medio século, a cinta será recuperada nos inicios do Centro Galego de Artes da Imaxe, para ser restaurada e editada finalmente en vídeo. É decir, si, sí, dadas as datas no que se constituíu o Centro Galego de Artes da Imaxe, foi restaurada nos anos 90. Gracias Juan editando. Bueno, pois a partir de todas, eh, desta restauración, das cintas de Luisa Alonso, Pablo Gallego que fixo, foi volverse a patear Galicia e volver a sacar instantáneas dende os mesmos puntos de vista que utilizara Luis R. Alonso. E o resultado, o podedes eh, visualizar en Youtube, eh, a típica comparación non? de a esquerda unha paisaxe, a paisaxe como estaba a principios de século, e prácticamente a dereita como estaba cien anos despois. Non cien anos, pero igual, pois oitenta anos despois. Nas notas deste episodio atoparedes unha ligazón ao vídeo. Claro, cando ves as cousas así, O primeiro que che ven a mente é a nostalgia. É dicir, que bonitas estaban as cousas daquela e como temos estragado a paisaxe a día de hoxe. A mí chamame poderosamente a atención, por exemplo, unha instantánea do que a propia cidade da Coruña, no que onde agora hai canchas de tenis e un club privado pegado á beira do mar, a Solana, pois daquela había unha praia pública unha praia e unhos espacios polos que, a día de hoxe, tamén hai colectivos na cidade que están tentando que volvan eso a, a ser de dominio público e non de uso privado, como ata o momento o están. Pero, como o Pablo Gallego decía tamén nese proxecto, é que a paisaxe non está, simplemente é. Que quere dicir con esto? Pois que... Non podemos pensar eso, na paisaxe, como algo estático, como algo que está aí e que se nos achegamos a talí a imos a topar, seno que é, eh, existe por si mesma, entón a súa apariencia vai mudar duns anos a outros, se me apurades duns días a outros. Así que, pois tampouco ten moito sentido sentir nostalgia por algo que realmente non existiu, ou que si existiu, existiu, un entre, moi preciso, non? E quizás o interesante, probablemente se xa moitísimo máis interesante intentar comprender os, os mecanismos que chevan ao cambio da paisaxe, non? Por que mudamos? Que razóns sociais, que razóns políticas, económicas, e incluso as razóns que non ten que ver directamente con nos, razóns climáticas ou, eu que sei, outro tipo de razóns, Levan a eso. Ao estudar todas estas cousas, pois, como sempre, aumenta o noso conhecemento do noso medio. O lugar onde vivimos eh, poderemos adotálo máis ás nosas vidas, non? Eh, que deso se trata, de acabar un hábitat digno para todas as persoas. Bueno, veña, non me enrollo máis. Ata semana que ven, meus, pasade o ben e mirade pola fiestra a ver que vos atopades. Incluso sacade unha foto e ir sacando fotos, eu que sei, todas as semanas e daqui a tres ou catro anos podedes facer unha desas montaxes tan riquiñas que despois perdemos todo o tempo mirándoas en Youtube. Veña, chao, chao.